Розділ 24 Перший раунд. Остання група. Мій принце. А ти як гадаєш? Один. Джая сіла на лаву біля Хеймі і узяла його руку. Та безвольно лежала в її руці. Я не хочу цього. Знаю, сказав Хеймі, не дивлячись на неї. Сигараст. «Може, ти мене поб'єш? Я не сильна, знаєш, не така, як Еріс». «Можливо». Двері відчинились і ввійшли двоєнічних солдатів. Вони були схвильовані настільки, наскільки схвильованими можуть бути живі трупи. Їхні аури пульсували, ніби всередині них все ще билися мертві серця. «Перша група! Бігом, бігом! Не змушуйте його величність чекати, дитятка!» Він уже зайняв своє місце. Спочатку ніхто не поворухнувся. І на якусь божевільну мить я майже повірив, що ось-ось почнеться Аммітів страйк. Аж доки не згадав про наслідки для страйкарів. Я ще раз глянув на плакат, перевіряючи, чи не змінився бува якимсь дивом той список. А тим часом перші Шестера підвелись. Фреммі і Мерф, Амміт і невисокий опецькуватий хлопець на ім'я Вейл. Хеймі і Джая. Вона тримала його руку, коли вони виходили, зіщулюючись, щоб не натрапити на ауру найближчого нічного солдата. У часи правління Галієнів решта нас почула б вітання переповненого стадіону в момент появи бійців. Я прислухався, і здалося, що почув слабкий сплеск аплодисментів, але це могла бути уява. Напевно, бо трибуни поля Елдена, колись поля монархів, були майже порожні. Хлопчина, якого я зустрів дорогою сюди, мав рацію. Лілімар – місто приводів. Місце, де залишились тільки мерці, живі мерці і кілька дуполизів. Жодного метелика тут не було. Я подумав, що якби на нічні солдати, втеча була б можлива. А потім згадав, що треба врахувати ще парочку велиток і самого вбивцю польоту. Я не знав, хто він тепер, яких перетворень міг зазнати, але здавалось безсумнівним. Він більше не ноги молодий брат Лії з горбом на спині чи гулею на шиї. Час спливав. Важко було сказати, скільки його минуло. Дехто з нас скористався вбиральною, я теж. Ніщо так сильно не викликає потреби помочитися, як страх смерті. Нарешті двері відчинились і ввійшов Аммітт. Ззаду на лівій волохаті руці у нього був невеличкий поріз, інших поранень не видно. Як тільки ескорт живих мерців пішов, до Амміта підбіг Мезель. «Як воно було? Вейл, що? Справді...» Амміт з такою силою штовхнув його, що Мезель аж носом заурав об плитку. «Я повернувся, а він ні. Це все, що я можу сказати, і все, що вам треба почути. Відчепіться. Він пішов до краю лави, сів, похилив голову та обхопив її руками. Цю позу я не раз бачив на бейсбольному полі, найчастіше після невдалої подачі пічера і вибування його з гри. Поза переможеного, а не переможця. Однак всі ми були приречені на поразку, хіба що станеться щось несподіване. Врятуй її!» – прошепотіла мені сіра служниця Лії. І що, тепер я мав порятувати їх усіх тільки тому, що моє волосся стало білявим під кількома шарами маскувального бруду? Це абсурд. Кла продовжував спопиляти мене поглядом. Він сподівався, що встигне й пообідати. Ось почнеться останній смертельний поєдинок дня, і я навіть себе не зможу врятувати. Наступним повернувся Мерв. Одне око в нього запухло, рука в сорочки на правій руці просяк кров'ю. Стукс побачив, зрозумів, що його комедійного партнера більше немає, тихо скрикнув і заплющив очі. Ми чекали, не зводячи очей з дверей. Нарешті вони відчинились, і вийшла Джая. Вона була бліда, як стіна, але на вигляд без поранень. По щоках текли сльози. «Мені довелось», – сказала вона. «Не тільки мені, а всім нам». Довелось бо інакше вони вбили б нас обох. 2. Викликали другу групу. Янно мав битися з Доком Фрідом, Айота з Джакою, Мезелі з Семом. Коли вони пішли, я сів біля Джаї. Вона не дивилася на мене, але слова так і сипалися з неї, наче щось мало вибухнути в ній, якби вона їх не стримувала. Він не міг битися по-справжньому. Ти ж знаєш, який він, який він був. Але він зробив із цього шоу, думаю, для мене. Вони вимагали крові. Ти почуєш це, коли прийде твоя черга. Кричали йому завалити цю сучку. Кричали, щоб я зайшла йому за спину і штрикнула в шию. «Там є ножі?» – запитав я. «Ні, дротики з коротким руків'ям. А ще рукавиці з колючками на кісточках пальців. Вони розкладені на столі, де були напої, коли ми тренувалися. Знаєш, вони хочуть, щоб це був ближній бій. Хочуть бачити якнайбільше шторханини й різанини, перш ніж хтось упаде. Але я взяла жердину. Ну, за тих. Вона зробила вигляд, що розмахується. Бойових палець? Так. Ми все ходили і ходили по колу. Фреймі був мертвий, горло перерізане. І Хеймі мало не посковзнувся на його крові. Вей лежав на біговій доріжці. озвався Амміт, не підводячи голови. Тупий мерзотник спробував утекти. Ми були останні. Саме тоді Арон сказав ще п'ять хвилин, а потім нас уб'ють обох. Він бачив, що ми клеємо дурня. Хеймі кинувся на мене, відхиляючи дроти кубік. так по-дурному. І я вдарила його в живіт товстим кінцем своєї палиці. Він закричав, кинув свій дротик на траву і все кричав. «Живіт, Хеймі!» – подумав я. Його вічно хворий живіт. Я не могла витримати цей крик. Вони аплодували, сміялися, говорили щось, наче гарний удар, і кицька його цим завалила. А Хеймі все кричав. «Я підняла дротик. Я ніколи нікого не вбивала, але я не могла витримати його крику, тож я...» «Далі можеш не розповідати», – сказав я. Вона подивилась на мене очима повними слізи з мокрими щоками. «Зроби щось, Чарлі. Якщо ти принц, обіцяний у пророцтві, ти повинен щось зробити». Я міг би їй сказати, що найголовніше завдання принца Чарлі – не бути вбитим кла, – але подумав, що їй без того погано, тож просто коротко її обійняв. Він там, вбивця польоту. Вона здригнулась і кивнула. Який він на вигляд. Я все згадував те почесне сидіння з підлокітниками, скошеними назовні. Наче той, для кого воно призначалось, непомірно гладкий або принаймні надзвичайно дебелий. Жахливий, жахливий. Обличчя зелене, наче в нього щось не так усередині, довге біле волосся спадає на щоки з-під корони, яку він носить. Баньки здоровенні, аж страх, завбільшки з яйця, обличчя повне, таке широке, аж наче нелюдське, губи товсті й червоні, наче він їв полуницю, це все, що мені було видно. Він був закутаний у величезну пурпурову мантію від підборіддя й донизу. Але я бачила, що вона ворушиться, наче під нею він тримав якусь тваринку. Він жахливий, страшелезний, і він сміється. Інші аплодували, коли я... коли Хеймі помер. Він просто сміявся. З обох куточків рота в нього текла слина. Мені було видно в газовому світлі. Поряд з ним була жінка, висока і красива, з мушкою біля рота. «Петра», – сказав я, – якийсь чоловік хапав її за цицькою і цілував у шию, коли я звали вами та з ніг. Вона цілувала його туди, де в нього текла слина, злизувала її з його зеленої пики. Увійшов Вайота в супроводі нічного солдата. Він побачив мене і кивнув. Отже, Джака загинув. Три. Коли двері зачинились, я підійшов до Айоти. На ньому не було жодної подряпини. Сучка вже там, сказав він. Руда Моллі дивиться з бігової доріжки під ложею, де сидять шишки. Волосся в неї насправді не червоне, а помаранчеве. Кольору моркви, стерчить на голові, як пір'я. П'ятнадцять футів, от пальців ніг до маківки, носить шкіряну спідницю. Цицьки, як валуни, кожна, мабуть, вагою з п'ятирічну дитину. На боці причеплений ніж у піховах, на вигляд такої довжини, як оті дротики, що нам повидавали для поєдинків. Думаю, вона спостерігає і запам'ятовує, які рухи роблять переможці. Збирає інформацію на потім. Це нагадало мені тренера Гаркнеса і тренування в четвер перед вечірніми іграми в п'ятницю. У такі дні ми закінчували на 20 хвилин раніше і збирались у кімнаті для команд. Не такі розкішні, як ця, але в усьому іншому майже такі же. Тренер вмикав телевізор, і ми вивчали майбутніх супротивників, їхні рухи і прийоми. Особливу увагу приділяли захисникові. Тренер показував нам суперницького квотербека разів 20-30, знятого окремою камерою. Кожен його обманний рух, кожну хитрість і тупотіння Якось я розповів про це дядькові Бобу, і той засміявся і закивав О, тренер має рацію, Чарлі, відріж ворогу голову і тіло помре Мені не сподобалось, що вона так витріщається, сказав Ай Я сподівався, що вона сприйме мене як належна І коли щепимось, я знайду спосіб проштрикнути її через трощити голову Натомість вона має чотири шанси подивитись на те, як я б'ся, а в мене не буде жодного шансу подивитись на її дії. Я пропустив повз вуха його невисловлене припущення про те, що на той час мене вже не буде обіцяний я принц чи не обіцяний. Клав вважає, що це буде він, а й розреготався, наче це не він щойно вбив свого давнього приятеля помалейну. Кла буде проти мене, коли залишаться двоє, тут і мудрувати нічого Ти вже почав мені подобатися, Чарлі Але я не думаю, що ти зможеш хоча б доторкнутися до нього А я знаю його слабкість І що б це могло бути? Один раз він мене звалив Тикнув у горло так сильно, що я ж дивуюся, як досі розмовляю Але я засвоїв урок Але це не було відповіддю на запитання Наступним увійшов Мезель, отже з Семом покінчено. За кілька хвилин двері знову відчинились, і я зі здивуванням побачив, що зайшов док Фрід, хоча не зовсім своїми ногами. З ним був Персі, який підтримував Фріда під пахву своєю ластоподібною рукою. Праве стегно дока сильно кровоточило крізь зроблену на швидку руч пов'язку, а обличчя було жахливо понівечене. Але він був живий. А я, ну ні. Я сів поряд із Даблом Еріс. Він більше не може битися, сказав я. Другий раунд має бути не раніше, ніж через півроку, і то не факт. Не буде півроку, сказала Еріс. А він буде битися, бо помре. Воїстино, це не шкільний футбол. Чотири. Булт і Бенду вижили в третій групі. Кемміт теж. Коли він повернувся, в кількох місцях на тілі виднілися рани. Він розповідав, що не сумнівався, йому кінець. Аж тут у бідулахий домі почався напад кашлю, такий сильний, що він аж зігнувся навпіл. Кемміт скористався несподіваною можливістю і загнав дротика в потилицю домі. Док лежав на підлозі. Він або заснув, що мало ймовірно, зважаючи на його поранення, або знепритомнів. Поки решта чекала завершення третього поєдинку, Кла продовжував зирити на мене, не перестаючи гидко усміхатися. Єдиний раз мені вдалося забратися геть перед його очей, коли я підійшов до відра набрати пригощу води. Та коли я повернувся, він знову був там, пропікаючи мене своїм злісним поглядом. «Я знаю, в чому його слабкість», – сказав Айота. Один раз він мене звалив, але я засвоїв урок». «Що ж то за урок?» «Я відтворив у пам'яті, якщо можна так сказати, бійку в камері Ая. Близьковична швидкість, із якою Кла рубанув рибром долоні по горлу Ая. Котиться відро, Кла повертається, щоб подивитися на нього. Янно, тепер уже покійний Янно, каже, «Якщо ти його вбив, тобі це так не зійде!» Ай підводиться і шкандибає до свого сінника». А Кла нахиляється підняти відро. Може, він збирається врізати ним Аю, якщо той знову почне. І якщо там щось і було, то я його не бачив. Коли третя група закінчила свої поєдинки, війшов Персі, штовхаючи візок. Його супроводжував арон. Почувся запах смаженої курки, який був би для мене спокусливим за інших обставин. А не тоді, коли це мала бути моя остання трапеза. «Наїдайтеся як слід дитятка», – вигукнув Арон. «Ви не можете поскажити, що ми вас тут погано годуємо». Більшість тих, хто на сьогодні вже виграв свої поєдинки, охоче хапали м'ясо з візка. А ті, що мали битися, відмовились. За одним винятком. Клас хопив половину курки з візка персі рвав її зубами, не зводячи з мене погляду. Удар, а йота на підлозі своєї камери. Відро котиться. Ай повзе до свого сінника, тримаючись рукою за горло. Кла шукає відро, піднімає його. Що там було таке, що Айота бачив, а я ні? Візок під'їхав до мене. Аарон дивився на персі, тож салюту не було. Раптом док Фрід застогнав, перекотився на бік і виблював на підлогу. Арон підвівся і тицьнув на Кеміта й Брендо, які сиділи рядочком на сусідній лавці. Ти і ти, прибрати це. я скористався миттєвим сум'яттям, підняв руку зі складеними до купи великими вказівним пальцями і ворухнув рукою, роблячи вигляд, наче пишу. Персі ледь помітно знизав плечима, чи то зрозумів, чи то хотів зупинити мене, поки не помітив Арон. Коли Арон повернувся, я вибирав курячу ніжку з буфета на колесах, думаючи, що розуміння чи нерозуміння Персі не матиме жодного значення, якщо Клав б'є мене під час сьогоднішнього останнього поєдинку. «Останнє їдло, дитятко», – бовкнув мені незграбний здоровило. «Насолоджуйся!» «Хоче вивести мене з рівноваги», – подумав я. Звісно, я і так це знав, але справжні слова, якими називалось те, що він робив, висували це на передній план, конкретизували. У слів є така сила. І вони щось відкрили в мені. дірко, Може, навіть колодязь. Це було те саме, що відкривалось у мені під час наших дурних прогулянок з Берті Бердом, під час сутичок із Крістофером Полі і Карликом Пітеркіном. І якщо я принц, то, звісно, не такий, як буває в кінці фільмів, коли надотно красивий блондинистий парубок обіймає солодкаво-вродливу дівчину. Не було нічого красивого в моєму білявому волосі, замаскованому кількома шарами бруду. І мій бій з також не буде красивим. Можливо, буде коротким, але красивим точно ні. Я подумав, не хочу бути диснеївським принцем, біса це». Якщо вже бути принцем, то темним. «Кінчай на мене витріщатися, мурло-довбане!» – сказав я. Його дурнувату посмішку змінив вираз приголомшення і збентеження. І я зрозумів, чому ще навіть до того, як швергнув у нього обризаною курячою кісткою. А сталося це тому, що вираз «мурло-довбане» вийшов із глибин колодязя. Вийшов англійською мовою, і він не зрозумів. Я не поцілив у нього. Кістка стукнулася об якесь відро і впала на підлогу. Однак все одно сіпнувся і з несподіванки повернувся на звук. Еріс засміялась. Він крутнувся до неї і схопився на ноги. Постійна крива посмішка перетворилась на гарчання. «Нє-нє-нє!» – зарепетував Аарон. «Прибережи свій бадьор для поля, дитятко! Або я тебе так огрію, що ти і вийти не зможеш, і Чарлі оголосять переможцем без бою!» «Вбивці польоту це не сподобається, а я зроблю все, щоб тобі це сподобалося ще менше». Невдоволений, розлючений, якусь мить почуваючись як сорока в сливах, клав сівся на місце, злісно глипаючи на мене. Тепер була моя черга посміхатись. В мені прокидалося щось темне й недобре, але воно збуджувало і викликало мало не кайф. Я тицьнув вукла пальцем. «Я тебе добряче відтрахаю, Любчико». Зухвалі слова. Мабуть, я пошкодую про них, але коли вони вирвались, відчув майже полегкість. П'ять Через якийсь час після обіду викликали четверту групу. Знову потяглося чекання. І одним за одним повернулися спершу Дабл, потім Стукс і нарешті Квіллі. У Стукса дуже текла кров з такого глибокого порізу на щоці, що мені аж було видно, як там виблискують зуби, але він прийшов своїми ногами. Джая дала йому рушник, зупинила кровотечу, і він сів на лавку біля відер, а білий рушник швидко почервонів. Фріт сидів неподалік у кутку, спершись спиною на стіну. Стукс запитав, чи може док щось зробити з його порізаним обличчям. Фрід похитав головою, навіть не глянувши. Думка про те, що поранені мають битися в наступному раунді дуже скоро була божевільна, більш ніж садиська, але я не сумнівався, що так і буде. Мерф убив половину комедійної команди. Якщо він вийде проти Стукса в другому раунді, то легко вб'є його, байдуже, з пораненим чи здоровим плечем. Кла досі дивився на мене, але вже без посмішечки. Я подумав, що його оцінка мене як легкої здобичі могла змінитися, а отже я не можу розраховувати на його легковажність. «Він братиме швидкістю», – подумав я. «Он як тоді налетів на Ая. У сні Лія сказала, «Ти швидший, ніж думаєш, принце Чарлі!» «Тільки насправді це не так. Хіба що мені вдасться винайти якийсь прискорювач із живленням від ненависті?» Викликали п'яту групу. Бернда галі, Галлі, маленького Гілта й великого оку, Еріс і невисокого, але м'язистого хлопця на ім'я Віз. Перш ніж Еріс пішла, Джая обійняла її. «Ні-ні, припиніть зараз же!» Гаркнув один із нічних солдатів своїм неприємним голосом і скомахоподібним дзичанням. «Бігом, бігом!» Еріс пішла останньою, але повернулася першою. З одного вуха в неї текла кров, але більше поранень не було. Джая кинулась до неї, і цього разу вже ніхто не заважав йому обійматися. Ми залишились самі. Наступним повернувся Окка. Потім довго нікого не було. Нарешті сірий чоловік, не персі, вніс Галлі і поклав його на підлогу. Той був непритомний, ледве дихав. Голова з одного боку була вдавлена над скроною. «Я хочу битися з ним наступного разу», – сказав Булт. «Сподіваюсь, це я битимуся з тобою наступного разу», – прогорчав Амміт. «Заткнись!» Минуло ще трохи часу. Галлі заворушився, але не опритомнів. Я пішов до Пісуара. Треба було відлити, але я не зміг. Знову сів на місце, склавши руки між колінами, як завжди робив на бейсбольних і футбольних матчах перед тим, як мали зіграти національний гімн. Я не дивився на Кла, але відчував, що він дивиться на мене, аж наче давить поглядом. Двері відчинились. Двоє нічних солдатів увійшли і вистрончились, утворивши прохід. Між ними всередину зайшли Арон і Верховний Володар. «Останній поєдинок дня!» – промовив Арон, «Кла і Чарлі! Ходімо, дитятка, покваптись!» Кла зразу підхопився і пройшов повз мене, повернувши голову, щоб востаннє ошкіритись. Я пішов слідом. Айота дивився на мене. Він підняв руку і дивно мені відсалютував, приклавши долоню не до лоба, а до обличчя збоку. «Я знаю його слабкість». Коли я проходив повз верховного володаря, Келлі сказав. «Буду радий здихатись тебе, Чарлі. Якби мені не потрібно було тридцять 32... двоє, я б це давно вже зробив. Попереду нас двоєнічних солдатів, попереду мене кла. Він йде, трохи опустивши голову і розмахує руками, вже стиснутими в кулаки. Позаду нас ідуть Верховний Володар і Аарон, його заступник. Моє серце б'ється в грудях сильно і повільно. Один раз він мене звалив, але я засвоїв урок. Ми йшли коридором до яскравих рядів газових ліхтарів, що обрамляли стадіон. Минули інші кімнати для команд, минули кімнату для спорядження. Удар. Айота падає, відро котиться. Айота повзе до свого сінника. Кла повертається, шукаючи відро. Минули кімнату для суддів, де є вихід на зомні, принаймні так сказано в записці Персі. Я кидаю кістку, вона вдаряє по відру, клап повертається, щоб подивитись. Тут я почав розуміти, і коли ми вийшли з коридору на ґрунтову бігову доріжку навколо ігрового поля, пішов швидше. Я трохи не догнав кла. Він не дивився на мене. Його увага була прикута до центру поля, де рядком розкладена зброя. Кільця з мотузками зникли. Дві шкіряні рукавиці з колючими шипами на кісточках пальців лежали на столі, на якому під час тренувань стояли напої. У плетеному кошику лежали бойові палиці, в іншому два короткі колючі дротики. Айота не відповів, коли я його запитував. Та він міг це зробити, коли я виходив. Можливо, дивний салют, який він мені віддав, не був салютом. Може, то була підказка? Коли ми йшли за нічними солдатами, до віп пролунали оплески. Та я майже їх не чув. Спершу не звертав уваги на глядачів по боках ложі. Навіть на Елдена вбивцю польоту. Я не спускав очей кла. Він обернувся, щоб подивитись на відро, яке котилося по підлозі камери, яку він ділив за Йотою, І на кістку, яку я шверганув у нього в кімнаті для команд. Кла, схоже, не помічав, що я йду майже поруч із ним. А чому? «Я знаю його слабкість», – сказав Айота. І тепер мені здалося, що я теж знаю. Ай не салютував мені. Він зобразив щось схоже на шори, які надівають коням на очі. У Кла був поганий периферійний зір, або його зовсім немає. Шість. Нас привели, ні, пригнали як худобу до місця на біговій доріжці перед Королівською ложею. Я став біля кла, і він не просто скосив очі, щоб подивитися на мене, а повернув голову. Келін миттю стебнув його гнучкою палицею по потилиці, залишивши тонку смужку крові. «Не витріщайся на фальшивого принца, тупий здоровило, натомість вшануй увагою справжнього короля». Отже, Келін знав те, в що вірили інші в'язні. Чи був я здивований? Та не дуже. Бруд міг лише приховувати весь цей час разючі зміни кольору мого волосся. А мої очі вже не були навіть світлокарими. Вони були сірими, і ось ось мали стати синіми. Якби Елден не наполіг на повному складі учасників змагань, мене б били ще кілька тижнів тому. «На коліна!» – заврищав Арон гидким зискучим голосом. «На коліна, ви стара кров!» «На коліна перед новою кров'ю! На коліна перед вашим королем. Решта, їх було не більше шістдесяти, максимум сімдесят, підхопили крик. «На коліна стара кров! На коліна стара кров! На коліна стара кров!» Чи розігрувався подібний спектакль перед іншими учасниками? Я так не думав. Це було призначено спеціально для нас, бо ми – остання пара дня, зірковий атракціон. Ми стали на коліна, бо жоден не хотів, щоб його дубасили гнучкими палицями, чи ще гірше глушили аурами наших загарбників. Елден, вбивця польоту, мав вигляд людини на порозі смерті. Однією ногою в могилі, а другою на банановій шкірці, як сказав би дядько Боб. Це була моя перша думка. На зміну їй поспішила друга про те, що він взагалі не людина. Може, колись був, але вже ні. Його шкіра була кольору незрілої анжуйської груші. Очі, блакитні, величезні, вологі, кожне завбільшки з мою долоню вибалушувалися з очниць, обтягнутих зморшкуватою обвислою шкірою. Губи червоні, якісь жіночі і такі драглисті, що аж відвисали. Корона криво і відразливо сиділа на тонкому білому волосі. Його пурпурова мантія в тонких золотих завитках була схожа на гігантський жупан, що повністю вкривала його, починаючи від бресклої шиї. І мантія справді ворушилась. «Наче під нею він тримав якусь тваринку», – сказала Джая. До того ж вона здіймалась і опадала в кількох різних місцях одночасно. Ліворуч від мене на біговій доріжці стояла руда Моллі в короткій шкіряній спідниці, схожій на кілт. Стегна в неї були м'язисті й дебелі. Довгий ніж висів у піхвах на правому боці. Помаранчеве волосся стирчало короткими колючими пасмами, нагадуючи панкуху. Широкі підтяжки тримали спідницю і заразом частково прикривали оголені груди. Вона побачила, що я дивлюсь на неї, і кривляючись витягла губи, як для поцілунку. Вбивця польоту заговорив здавленим голосом, який зовсім не нагадував комахоподібне дзижчання нічних солдатів. Він ніби говорив крізь горло, заповнене в'язкою рідиною. Ні, такого мерзотного голосу точно більше ні в кого не було. Цю нелюдську моторош неможливо ані сплутати з чимось, ані забути. «Хто король сірого світу колишнього Енпісу?» Ті, що сиділи в ложі, і решта глядачів жваво відреагували, вигукуючи єдину, можливу відповідь. «Елден!» Вбивця польоту зирив на нас зверху величезними яйцеподібними очима. Гночки палиці опустились на наші скла шиї. «Кажіть!» «Елден!» – сказали ми. «Хто скинув монархів із землі і монархів з неба?» «Елден!» Заврищала Петра, перекрикуючи весь натовп. Її рука пестила один із звислих зелених підшийків Елдена. Пурпурова мантія здіймалась і опадала, здіймалась і опадала в кількох місцях. Елден! Сказали ми кла, щоб знову не отримати палицею по шиї. Нехай поєдинок почнеться! Цей заклик, схоже, не потребував відповіді, хіба що оплесків і кількох вітань. Келін тримався між нами з кла саме на такій відстані, щоб не зачепити нас своєю аурою. Станьте обличчям до поля, наказав він. Ми підкорились. Я бачив кла краєм ока, праворуч. Він повернув голову, щоб швидко глянути на мене, потім відвернувся і втупився вперед. Прямо перед нами, ярдів за сімдесят, лежала бойова зброя. Чимось сюрреалістичним повіяло від того, як ретельно її розкладено. А чи призи, які розігруються в убивчому ігровому шоу. Я відразу зрозумів, що хтось, може й сам вбивця польоту, хоча я ставив би на верховного володаря. Схилив гру на користь кла, а той відверто сфальсифікував. Плетений кошик з колючими дротиками явно вже обраний стояв праворуч, з боку кла. Ярдів на двадцять лівіше на столі лежали шкіряні рукавиці з шипами. Ще на двадцять ярдів лівіше майже передом до мене стояв кошик з бойовими палицями, зручними для побиття і непридатними для вбивства. Ніхто нам не казав, що робити далі. Нікому й не потрібно було нічого казати. Ми збирались бігти по зброю. І якщо я хочу взяти дротик замість рукавиці чи ключки для бандо... банда... Банда! Старовинна гра про образ сучасного хокею була поширена у Вельсі. Доведеться перегнати Кла, а потім ще й перебігти йому дорогу. «Ти швидше, ніж думаєш», – сказала мені Лія. «Тільки то було у вісні, а це реальне життя». «Ви можете запитати, чи був я наляканий». Був, але також брав на сна темного колодязя, який відкрив у дитинстві, коли батько, схоже, забрав собі в голову вшанувати пам'ять своєї дружини, моєї матері, зазнавши краху, згорівши і зробивши нас безхатьками. Деякий час я ненавидів його, ненавидів себе за цю ненависть. Результатом була погана поведінка. Тепер у мене були інші мотиви для ненависті і жодних підстав картати себе за це». Отож так, я був наляканий Але частина мене палала бажанням Частина мене прагнула цього Вбивця польоту вигукнув своїм булькаючим нелюдським голосом Почали! І дав мені ще один привід для ненависті Сім. Ми зірвалися з місця коли напав на Ая, Кла рухався з блискавичною швидкістю, але то був швидкий вибух у замкненому просторі. До зброї було 70 ярдів, а йому доведеться тягти свою чималу вагу – понад 300 фунтів. І я подумав, що рванувши на повну силу, зможу зрівнятися з ним на півдорозі до розкладеного бойового спорядження. Сон із Лією справджувався. Я швидше, ніж думав. Але мені все одно треба пробігти перед ним, і тоді я не тільки опинюся в його трохи звуженому полі зору, а, що небезпечніше, підставлю йому незахищену спину. Тож я натомість повернув ліворуч, залишивши йому вільний шлях до дротиків. На рукавиці з колючками я майже не дивився. Вони могли бути смертоносними, але щоб скористатися такою рукавицею, я мав опинитися в зоні удару кла». А я бачив, як він швидко розправлявся з противником у безпосередній близькості. Я вибрав бойові палиці. За кілька тренувань навчився досить вправно ними орудувати. Я вхопив одну палицю, обернувся і побачив, що Кла вже атакує, низько тримаючи дротик біля правого стегна. Він змахнув ним, сподіваючись розпанахати мене від паху до живота і швидко закінчити бій. Я відступив і вдарив палицею по його руках, щоб вибити дротик». Він скрикнув од люті й болю, але не випустив зброї. Публіка зааплодувала, і я почув, як жінка, без сумніву, Петра, заверещала Відріж його пісю, не принеси мені. Клас знову пішов у наступ, цього разу з дротиком піднятим над плечем. У ньому не було ані крихти вишуканості. Як Майк Тайсон у старих відео про бокс, що я дивився з Енді Ченом і батьком Він був домінантним забіякою, який звик придушувати супротивника жорстокою лобовою атакою У Кла це завжди спрацьовувало Мало спрацювати і тепер проти набагато молодшого суперника У нього була перевага у вазі і досяжності Як сказала Лія у сні, я був швидший, ніж думав І певна річ швидший, ніж думав Кла я відступив у бік, немов Тореодор, який уникає нападу бика, і щосили врізав палицею по руці Кла, якраз над ліктем. Дротик вилетів у нього і впав на траву. Публіка видихнула. Петра незадоволено вирискнула. Кла нахилився, щоб ухопити зброю. Тримаючи палицю обома руками, я розмахнувся і щосили вжарив його по голові. Палиця розломилася навпіл. Кров ринула з голови Кла і ручаями потекла йому по щоках та шиї. Такий удар звалив би з ніг будь-яку іншу людину, навіть Ая-Яміта. Гликла, лише похитав головою, підібрав дротик і став переді мною. Крива посмішка зникла. Він гарчав. Очі налилися кров'ю. «Іди сюди, сучий сину!» «Та пішов ти! Ану, покажи, на що ти здатний! Ти такий же тупий, як і потворний!» Я вчепився в те, що залишилось від моєї палиці». Тепер її кінець, прямований на кла, являв собою мішанину уламків. Дерево було тверде, і якби він нахромився на ті уламки, вони б не зігнулись. Проштрикнули б йому живіт, і він це знав. Я тицьнув у нього, зробивши обманний рух, і коли він оцахнувся, перебіг праворуч навколо нього. Йому довелось повернути голову, щоб я не потрапив у його сліпу зону. Він зробив випад, і я штрикнув його в м'яке передпліччя, видерши клапоч шкіри, звідки полилась кров на зелену траву. «Кінчай його!» – вирощала Петра. Тепер я знав її голос і ненавидів його. Ненавидів її. Ненавидів їх усіх. «Кінчай його! Ти здоровенний, бридкий, громило!» Кла кинувся в атаку. Цього разу я рушив ліворуч, заткуючи за стіли з бойовими рукавицями. Клай не думав гальмувати. Він часто хекав, аж харчав. Я кинувся в бік. Вістря його дротика мало не поцілило мені в шию. Кла врізався в стіл, перекинув його і гепнувся зверху, відламавши ніжку. Він міцно тримав дротик, але мене це влаштовувало. Я підкрався до його сліпої зони, і коли він став дибки, плигнув йому на спину і стиснув стегнами його живіт. Коли він звівся на ноги, я приставив уламок бойової палиці йому до горла. Він учепився в мене ззаду і гамселив по плечах здоровенними ручиськами. Те, що було далі, нагадувало божевільні перегони на спині. Я мертвою хваткою обхопив ногами його товсту талію, встромивши в горлянку трифутовий уламок бойової палиці». Я відчував кожну його спробу ковтнути. Він почав видавати булькання. Нарешті, не маючи вибору, крім як знепритомніти і здохнути, він бебехнувся на спину, а я опинився під ним. Я чекав цього, що йому ще лишалось. Але мені все одно забило дух. Триста з гаком фунтів здатні на це. Він качався з боку в бік, намагаючись розірвати мою хватку. Я тримався навіть тоді, коли перед очима замерехтіли чорні цятки, а вітання глядачів почали відлунювати і долинали ніби дуже здалеку. Єдине, що чулося чітко, це голос дружини-вбивці польоту, який застряг у голові гострою голкою. «Вставай! Розірви його хватку! Ти здорове тварюко! Вставай!» Я міг бути розчавлений цією здоровенною тварюкою, але будь я проклятий, якщо послаблю хватку. Я багато відтискався в камері і багато підтягувався на кільцях. Я використовував ці м'язи повною мірою навіть тоді, коли свідомість почала гаснути. Я тиснув, тиснув, і нарешті його опір послабшав. З останніх сил я відштовхнув від себе його верхню половину і вибрався з-під тіла. Я повз по траві, волосся нависало на обличчя. Я втягав повітря величезними порціями. Здавалося, що не зможу надихатись, не зможу заповнити повітрям змучені легені. Перша спроба зіп'ястися на ноги не вдалась, і я поповздалі, задихаючись і кашляючи, впевнений, що цей довбаний кла, цей довбаний-придовбаний кла підводиться позаду, і я ось-ось відчую, як дротик встромлюється мені між лопаток». За другим разом я таки підвівся, побрів по колу, п'яно заточуючись, і побачив супротивника. Він також повз, чи намагався повзти. Більша частина його обличчя була залита кров'ю від мого удару. Те, що я міг роздивитися, було пурпуровим від задушення. «Кінчай!» – репетувала Петра. Крізь її білу машкару проступали червоні плями. Схоже, вона перескочила на другий бік. Потрібна вона мені зі своєю підтримкою. «Кінчай! Кінчай!» Інші підхопили. «Кінчай! Кінчай! Кінчай!» Кла перевалився на спину і глянув на мене. Якщо він хотів милосердя, то я не мав його. «Кінчай! Кінчай! Кінчай!» Я вхопив його дротик. Він підняв руку і приклав долонею до чола. Мій принце, і що сили вгородив у нього. Мені б хотілося сказати, що під кінець я повернувся до кращого в собі, що шкодував про скоєне, але це було б неправдою. Думаю, темний колодязь є в кожного, і він ніколи не пересихає. Ви п'єте з нього на свій страх і ризик. Але та вода отрута. Вісім. Мене змусили стати на коліна перед Елденом, його сучкою та іншими важливими особами його почту. Гарна битва, гарна. Проказав Елден, але якось мимохідь. У нього справді текла слина з в'ялого рота. А з куточків величезних очей сочилась яка подібна речовина, не сльози. Носії! Мені потрібні мої носії! Я втомився, я хочу відпочити до вечері. Четверо сірих чоловіків, спотворених, але м'язистих, поспішно спустились крутим проходом, несучи паланкіни з золотим оздобленням і фіолетовими оксамитовими шторами. Я не бачив, як він туди сідав, бо мене схопили за волосся і підняли на ноги. Я високий, але руда Моллі просто громадилась наді мною. Дивлячись на неї знизу вгору, я згадав, що так само дивився на статую, на яку видерся, щоб побачити, як монархи повертаються на нічліг. Її обличчя було бліде, кругле і пласке, як велика таця для пирога, присипана борошном. Очі були чорні. «Сьогодні ти бився з ворогом!» – прорекла вона. Її голос оглушливий гуркіт не тішив в ухо, та був кращим за дзищання нічних солдатів чи булькання Елдена. «Наступного разу ти битимешся з другом. Якщо виживеш, я відчекрижу твій член!» Вона понизила голос. «І віддам Петрі для поповнення її колекції». Не сумніваюсь, що герой якогось бойовика зумів би її дуже дотепно відбрити. Але я дивився в плескату мармизу, в чорні баньки, і не міг придумати, куди її правильно послати. Дев'ять У кімнату для команд мене супроводжував сам Верховний Володар. Я встиг озирнутися, перш ніж він увійшов у коридор. Саме вчасно, щоби побачити паланкіни з засунутими шторами, який погойдуючись піднімався крутим проходом. Я подумав, що Петра зі своєю мушкою всередині разом із вбивцею польоту. «Ти мене здивував, Чарлі», – сказав Келлін. Тепер, коли він скинув з плечей тягар обов'язків церемоній Мейстера, його голос звучав розслаблено, десь навіть весело. А я думав, кла раз-раз і відірве тобі голову. Наступного разу ти битимешся з кимось із твоїх друзів. Гадаю, не з Його прибережемо. Може, з маленькою Джаєю? Чи сподобається тобі можливість зупинити її серце так само, як серце кла? Я не відповідав. Просто йшов попереду нього похилим коридором, тримаючись якомога далі від високовольтної аури. Коли ми дістались з дверей, Келін не став заходити, а лише зачинив їх за мною. На поле нас вийшло тридцять двоє. Тепер тільки п'ятнадцятеро змогли висловити подив, що ввійшов не Кла, а Чарлі побитий, але загалом не ушкоджений. А ні, чотирнадцятеро. Галлі був непритомний. Потім тринадцятеро впали на коліна і приклали долоні до чола. Докфрід не зміг стати на коліна, але відсалітував з того місця, де сидів під стіною. — Мій принце, — сказала Джая. — Мій принце, — повторили всі. Ніколи в житті я так не радів, що в Емпісі нема камер відеоспостереження. 10. Ми змили бруди кров, жахіття того дня в'їлося назавжди. Еріс спустила з Фріда штани і як могла промила глибоку рану на стегні. Час від часу вона відволікалась від роботи і дивилась на мене. Усі дивились на мене. Врешті-решт я попросив їх припинити, бо це мене лякало. Тоді вони почали старанно вдавати, що не дивляться на мене, і від цього було так само погано, якщо не гірше. Хвилин за 10-15 увійшли четверо нічних солдатів. Їхній командир, махнувши палицею, підкликав нас. Сірих людей не було, тож Галлі треба було винести нам самим. Я сіпнувся, щоб узяти його за верхню половину, але Амміт відтермине плечем. Акуратно. Нє, ми це зробимо разом із великим хлопцем. Очевидно, він мав на увазі Айоту, бо інший великий хлопець тепер був просто купою м'яса, що ховало. Допоможи доку, якщо хочеш. Але і цього мені не дали зробити. Зрештою, я ж обіцяний принц. Ну, так вони думали. Гаразд. Але якщо не брати до уваги колір волосся й очей, подумалось, може я просто звичайний 17-річний хлопець, який саме перебуває в гарній формі, якому пощастило отримати супротивника з обмеженим бічним зором і якому довго вдавалося приборкувати свої найгірші поривання, що врешті й допомогло вижити. До того ж, чи хотів я бути принцем у похмурій касті? Зовсім ні. Хотів лише забрати свою собаку і повернутись додому, і дім ще ніколи не здавався таким далеким. Ми повільно повертались у нашій камері в глибокій малейн, мерфи з пораненим плечем, Джая Єріс, Амміт, Айота, Докфрід, Булт, Бендо, Мезел, Кемміт, Дабл, Стукс із дуже порізаним обличчям, Квіллі, Ока, Непритомний Галлі і я. 16. -ро. Щоправда, ані Док Фріда, ні Галлі не зможуть битися в наступному раунді. Ні, їх не знімуть зі змагань. Гірше. Виставлять проти супротивників, які їх швидко доб'ють для розваги Елдена і Петри, і для поглиблення поверхових знань верховного володаря з цієї тематики. Ті, хто в наступному раунді вийде проти Фріда і Галлі, по суті отримають пряму путівку далі. Мерфіс Тукс також навряд доживуть до того, що в березневому шаленстві було б названо елітною вісімкою. March Madness – фінальний турнір чемпіонату США з баскетболу серед команд першого дивізіону Національної асоціації студентського спорту – NCAA. Він проходить із середини березня до початку квітня. Елітна вісімка – чвертьфінал. Двері в кінці тюремного блоку були відчинені. Ай і Амміт внесли галлі, потім увійшли Квіллі і Фрід. Віллі загалом тримав дока так, щоб йому не доводилось ступати на хвору ногу. Хоча Фрід не дуже й ходив. Він то притомнював, то не притомнюв, і тоді підборіддя билося об груди. А коли ми зайшли в Малейн, він сказав таке жахливе, таке безповоротно пропаще, що я ніколи цього не забуду. І я хочу до мами... Газовий світильник у блоці знову випав з отвору в стіні, погас і просто висів на металевому шлангу. Охоронець із розгону запхав його назад у дірку і якусь мить дивився сердито, чекаючи, чи не випаде той знову. Не випав. «Сьогодні буде особлива вечеря, дитятка», – проголосив ще один охоронець. «Купа їжі, ще й десерт на додачу». Ми позаходили в камери. Тепер Айс, Тукс і я тішились, якщо можна так сказати, усамітненням. Квіллі заніс Фріда в його камеру, обережно поклавши насінник і пішов у ту, яку ділив із Кеммітом. Ми чекали, що нічні солдати підуть, розпростерши руки, від чого двері камер з гуркотом зачиняться. Однак вони просто вийшли, замкнувши за собою двері в зовнішній світ. Один засоб, два засоби, три, чотири. Очевидно, разом із купою їжі нам мали дозволити поспілкуватися, принаймні деякий час. Еріс була в камері Галлі, оглядала рану на його голові, без подробиць, але жахливо. Його дихання було уривчастим хрипом. Еріс подивилась на мене втомленими очима. «Він не переживе цієї ночі, Чарлі». Потім вона гірко засміялась. «Але тоді ніхто з нас її не переживе, бо тут завжди ніч». Я поплескав її по плечу і пішов до камери Айоти, з якою він вирішив не виходити. Він сидів, спершись об стіну, поклавши зап'ястя на коліна і звісивши руки. Я сів поруч. «Якого дідька тобі треба?» – спитав він. «Хоче, якомога швидше залишитись на самоті, коли ваша ласка, себто ваша довбана величності?» Стишивши голос, я запитав. «Якби звідси був вихід, спосіб утекти, ти би пішов зі мною?» Він повільно підняв голову, подивився на мене і розплився в усмішці. «Ти тільки покажи мені цей вихід, Любчико, тільки покажи!» «А як інші, ті, що в змозі?» Усмішка поширшила. «Невже так утупив від королівської крові, принцику? А ти як гадаєш?» Розділ 25. Бенкет. Я приймаю візитера. Прозріння не стукає. Хто хоче жити вічно. Один. Того вечора всім, хто вижив, не просто роздали по шматку напівсирого м'яса. Було влаштовано справжній бенкет. Персі та ще двоє сірих людей, чоловік і жінка в брудних білих блузах, вкотили не один, а три возики. Спереду і ззаду їх оточували нічні солдати з гнучкими палицями напоготові. У першому возику була величезна каструля, яка нагадала мені кухню злої відьми з казки Гензелі Гретель. Навколо каструлі стосами височили миски. У другому стояв високий керамічний контейнер в оточенні маленьких чашок. У третьому возику було кілька пирогів з рум'яними скоринками. Суміш ароматів була неземна. Тепер ми були вбивці». Вбивці, які позбавили життя товаришів. Але ми також були голодні, і якби не пара наглядачів-скелеторів, ми б накинулись на ті возики. А так відступили до відчинених дверей своїх камер і спостерігали. даблу усе витирав рота рукою. Кожному дали миску і дерев'яну ложку. Персі набирав із каструлі рагу і щедро накладав у кожну миску повінця. Воно було густе і кремоподібне. Просто справжні вершки мені здалося. З великими шматками курки, а ще з горохом, морквою і кукурудзою. Раніше я замислювався про те, звідки береться їжа, але тоді мені просто хотілося їсти. «Бери з собою в камеру», – сказав Персі своїм хрипким, затухаючим голосом. «Бери ще!» З контейнера насипали свіжий фруктовий салат. Персики, чорниці, полуниці. Не маючи сили чекати, вигляди аромат справжніх фруктів доводили до вічаю. Я перекинув керамічну миску, висипав увесь вміст до рота і тут таки все з'їв, витираючи підборіддя та облизуючи пальці. Я відчув, як мій організм радо прийняв це частування після тривалого одноманітного харчування м'ясом і моркою. М'ясом і моркою. Знову м'ясом і моркою. Пироги поділили на 15 порцій, крім Галлі, бо йому було не до смакування їжі. Для пирогів тарілок не знайшлось, тож обходились руками. Шматок айоти зник ще до того, як було роздано останні порції. «Яблучний!» – сказав він, і з губ злетіли крихти. «Іди, смачний. «Наїдайтесь от поза дитятка!» – проговорив нічний солдат і засміявся. «Бо завтра ми помремо», – подумав я, сподіваючись, що це станеться не завтра, і не наступного дня, і не через іще один день. Я й досі не мав жодного уявлення, як ми звідси виберемося, навіть якщо Персі знав про вихід через кімнату для суддів. Та мені хотілося, щоб це сталося до другого раунду «Чесного двобою», де я міг цілком, імовірно, опинитися проти Джаї. У цьому не було б нічого чесного». Охоронці і кухонні працівники пішли, але двері камер поки що залишалися відчинені. Я заходився коло курячого рагу. Воно було смачне. Божечки, яке ж смачнюще! «Смачнятинка для моєї пузятинки!» – як казав бувало друзяка Берд, коли ми сиділи на велосипедах під маркетом Zipmart і ласували печивком твінки з або паличками слім Джимс. Я кинув погляд у сусідні двері і побачив стукса, який жадібно їв, притиснувши руку з боку до обличчя, щоб куряча підлива не витікала через рану в щоці. Деякі картини з часу, проведеного в глибокій малейн, назавжди врізались мені в пам'ять. І це одна з них. Коли моя миска спорожніла, і я без сорому зізнаюся, що вилизав її начисто, досто як Джек Шпрот із дружиною. Джек Шпрот. Відомий англійський дитячий віршик про худого Джека Шпрота, який не міг їсти жирного, і його гладку дружину, яка не могла їсти пісного. Але разом вони доблизьку вилизали тарілку. Джек злизав усе пісне, а дружина – все жирне. Я взяв свою порцію пирога і впився зубами. Мій пиріг був не з яблуками, а з заварним кремом. Зуби натрапили на щось тверде. Я подивився і побачив, що з крему стирчить недогризок олівця, обмотаний клаптиком паперу. На мене ніхто не звертав уваги, всі зосереджено наминали свої наєтки, які так відрізнялись від нашої звичної їжі. Я запхав папірець із олівцем під сінник Хеймі, він би не заперечував. Оскільки камери були відчинені, ми могли вільно збиратися для балачок після бенкету. До моєї підійшов Айота, до нього приєднався Амміт. Вони оточили мене з обох боків, але я їх не боявся. Відчував, що мій королівський статус надійно захищає від їхніх зазіхань. «Як ти збираєшся пройти повзнічних солдатів, Чарлі?» – запитав Айота. Він ужив інше слово замість «збираєшся», але я почув саме його. «Не знаю», – зізнався я. Аммітаж загарчав з досади. «Ну, принаймні, поки що. Скільки їх, як ви думаєте, разом із Келліном?» Айота, довгожитель, глибокий Малейн, замислився – «Двадцять. Максимум 25. Мало хто з Королівської гвардії став на бік Елдена, коли він повернувся в подобі вбивці польоту. Ті, хто цього не зробив, усі мертві. «Ці теж мертві», – сказав Амміт, маючи на увазі нічних солдатів. І він мав рацію. «Еге ж, але в день, коли день там, на горі, вони слабнуть», – зауважив Йота. «Блакитного сяйва навколо них стає менше. Ти, мабуть, помічав це, Чарлі?» «Так, помічав. Але доторк до того сяйва, навіть спроба доторку, обов'язково закінчувалась паралізуючим шоком. А йота це знав. Усі інші теж. Її шанси були проти нас. Перед першим раундом ми переважали їх чисельно. Тепер ні. А якщо досидимось до закінчення другого раунду, то нас залишиться всього восьмеро. Або й менше, якщо хтось дістане важкі поранення, як Фрід чи Галлі. А, та ти ні трястя не знаєш. Розчаровано протягамід, сподіваючись, як мені здалося, що я йому заперечу. Заперечити було нічого, але я знав те, чого вони не знали. Послухайте мене обидва і передайте іншим. Вихід є. Принаймні, якщо Персі казав правду. Якщо пройдемо повз нічних солдатів, ми ним скористаємось. «А що за вихід?» – запитав Айота. Поки що це не має значення. «Припустімо, що вихід є. а Як ми збираємося пройти повз цих синіх?» Знов за рибу гроші. «Я думаю над цим». Аміт плеснув рукою небезпечно близько біля мого носа. «У тебе нічого немає». Я не хотів викладати козирну карту, але не бачив іншого виходу. Я запустив руки у свою шевелюру і припідняв її, показуючи біле коріння. Принц я обіцяний, чи ні?» Тут уже їм заціпило. Айота навіть приклав долоню до лоба. Звичайно, коли він так наївся, то міг побути й великодушним. Незабаром повернувся Персі разом зі своєю кухонною командою з двох чоловік у супроводі пари нічних солдатів. Їхні блакитні оболонки були помітно слабші. Пастель, а не майже індиго. Значить, на горі над нами вже зійшло сонце, хоча, мабуть, і приховане, як завжди, товстим шаром хмар. Якби в мене був вибір між ще однією мискою курячого рагу і денним світлом, я би обрав денне світло. «Легко говорити з повним червом», – подумав я. Ми поскладали свої миски і чашки у возик, Весь посуд сяяв, і це нагадало мені, як радар колись за кращих часів вилизувала свою миску. Двері наших камери з гуркутом зачинились. Десь там, на горі, день, а для нас іще одна ніч. малейно гуманилась більше, ніж зазвичай, відригуючи і пукаючи, та врешті все це заглушилося хропінням. Убивство виснажлива, безрадісна робота. Очікування того, жити ти чи помреш, ще більше стомлює і пригнічує. Я вирішив додати сінник Хеймі до свого, щоб краще встелити кам'яну підлогу, на якій ми спали, але не міг змусити себе поврухнутися. Я лежав, утупившись у вічно загратоване вікно. Був знесилений, але як тільки заплющував очі, бачив очі Кла в той останній момент, коли вони були очима живої людини. Або стукса, коли він підпирав рукою щоку, щоб не витікало рагу. Врешті я заснув. І бачив у вісні принцесу Лію біля басейну, яка тримала в руках кумедний мамин фен. Пурпуровий бластер смерті. У цього сну була якась мета. Чи то імпісаріанська магія, чи то простіша магія моєї підсвідомості, яка намагалась щось мені сказати. Але я так і не встиг ухопити суть повідомлення, бо мене щось розбудило. Якесь даринчання і шкрябання по каменю. Я сів і роззирнувся. Поламаний газовий світильник рухався в отворі. Спершу за, а потім проти годинникової стрілки. Що? Це був айота у камері навпроти мене. Я приклав палець до губ. Ц... Усі спали, кілька осіб стогнали в вісні явно від жахіть, а підслуховувальних приладів тут точно не було. Нема їх в емпісі. Ми спостерігали, як газовий світильник розхитувався туди-сюди. Врешті-решт він випав і повис на металевому шлангу. В стінному отворі щось було. Спочатку я подумав, що то великий старий щур, але тьмяна фігура була занадто кутастою, як для щура. Потім те щось випхалося назовні і швидко скотилося по стіні на брудну кам'яну підлогу. «Що за чортівня?» – прошепотів Айота. Я очманіло дивився на те, як червоний цвіркун завбільшки з добрячого кота стрибав до мене на м'язистих задніх лапах. Він ще ж кутульгав, але майже непомітно. Наблизився до град моєї камери і втупився в мене чорними очима. Довгі вусики, які стирчали з голови, нагадали мені роги на олдскульному телевізорі містера Боудіча. Між його очима і ротом, який наче застиг у диявольській гримасі, містилася панцерна платівка. А на черві внизу виднілося щось схоже на клаптик паперу. Я присів на одне коліно і сказав. «Я тебе пам'ятаю. Як твоя нога? На вигляд ніби краще». Цвіркун заскочив у камеру. Це було б легко зробити цвіркунові в тому світі, з якого я прийшов. Але цей був такий великий, що йому довелося протискатися крізь грати. Він дивився на мене. Він мене пам'ятав. Я повільно простяг руку і погладив маківкою його хитинової голови. Не мов, чекаючи дотику, він повалився на бік. На його панцерному череві і справді був згорнутий клаптик паперу, приліплений чимось схожим на клей. Я обережно відклеїв його, намагаючись не розірвати. Цвіркун знову став на всі шість лап, чотири для ходьби мені здавалося, і дві великі ззаду для стрибання. І плигнув насінник Хеймі. Звідти він і далі дивився на мене. Знову магія. Я вже почав до цього звикати. Я розгорнув папірець. Лист був написаний такими дрібними літерами, що мені довелось тримати його аж біля очей, щоб прочитати. Але там було щось іще, що тоді здалося мені набагато важливішим. Це було маленьке пасмо волосся, приліплене до записки тією ж клейкою речовиною. Я підніс його до носа і понюхав. Запах був слабкий, але помилитися було неможливо. Радар. У записці було таке. «Ти живий? Ми можемо тобі допомогти? Будь ласка, напиши, якщо можеш. Собака в безпеці. Ка». «Що це?» – прошепотівай. «Що воно тобі принесло?» «У мене був папір, малесенький клаптик від персії і недогризок олівця. Відповісти я міг, але що?» «Чарлі, що воно?» «Замовкни!» Прошепотів я у відповідь. Мені треба подумати. Ми можемо тобі допомогти? питалось у записці. Чимало запитань викликав отой займенник. Ясно, що записка від Клаудії. Якимсь чином, ймовірно, завдяки нюху і вродженому навігатору моя собака знайшла дорогу до будинку Клаудії з патичків. Це добре, це чудово. Але Клаудія жила сама, вона я, а не ми. Може, до неї приєднався Вуді, чи навіть Лія, верхи на вірній Фаладі? Їх було б недостатньо, королівської вони крові чи ні. Але якби вони зібрали ще когось, сірих людей, чи не за великі сподівання? Напевно. Однак, якщо вони повірили, що я справді обіцяний принц, то, може... Думай, Чарлі, думай. Я думав про стадіон. Колишнє поле монархів, а тепер поле Елдена. Для його освітлення не було електрики. Хиткий генератор, який мені показував Аарон, і який живився енергією рабів, для цього не використовували. Однак поле таки освітлювалось, принаймні тоді, коли відбувався чесний двобій, рядами величезних газових світильників, розташований по всьому периметру стадіону. У мене була тисяча запитань і лише один клаптик паперу. Не найкраща ситуація, особливо тому, що отримати відповіді на будь-яке з них було практично неможливо. Але в мене також виникла одна ідея, а це краще, ніж нічого. Проблема полягала в тому, що ця ідея ні на йоту не спрацює, якщо не придумаю способу нейтралізувати нічних солдатів. Якщо я можу, якщо цей посланий проведінням червоний цвіркун, котрому я колись допоміг, поверне записку Клаудії, я склав удвоє мій єдиний дорогоцінний клаптик паперу та обережно розірвав його навпіл. Потім дуже маленькими літерами написав Живий, дочекайтеся вечора, коли поле монархів буде освітлене. Приходьте, якщо вас багато, якщо мало, ні. Хотів підписати так само, як вона, че, але передумав. Унизу на півклаптика ще меншими літерами я написав, не без збентеження. «Принц Шарлі!» «Іди сюди!» – покликав я пошепки цвіркуна. Він непорушно сидів на сіннику Хеймі. Суглоби величезних задніх лап стерчали до гори, немов зігнуті лікті. Я клацнув пальцями. Він плигонув і приземлився переді мною. Це було набагато пруткіше, ніж тоді, коли я бачив його останнє. Я легенько штовхнув його стиснутими пальцями, і він послужливо перекинувся на бік». Речовина на животі ще була досить липкою. Я приліпив записку і сказав йому. «Біжи, віднеси назад». Цвіркун підвівся, але не ворушився. Айота вп'явся в нього очима такими великими, аж ставало страшно, що вони осьось -ось вискочать йому з орбіт. «Біжи, біжи!» прошепотів я і вказав на отвір над повислим газовим світильником. «Повертайся до Клаудії». Мені раптом спало на думку, що я даю вказівки цвіркунові, а потім у голову промайнуло, що я з'їхав з глузду. Він ще якусь мить дивився на мене загадковими чорними очима, потім повернувся і протиснувся крізь грати, стрибнув до стіни, помацав камінь передніми лапами, ніби перевіряючи, а потім вмить видерся нагору. Що це за чортівня? запитав стук з сусідньої камери. Я не збирався відповідати. Це було червоне і велике, але якщо Стукс не міг сказати, що то цвіркун, значить він сліпий. Отвір був вужчий, ніж простір між гратами, але цвіркун проліз туди разом із моєю запискою. І це теж можна вважати удачею, якщо уявити, хто міг прочитати це послання, якби воно впало на підлогу. Звісно, неможливо гарантувати, що записка залишиться на місці, поки червоний цвіркун знову долатиме всі труднощі, які трапились йому дорогою сюди. І навіть якщо в цьому пощастить, хто знає, чи збережеться записка, коли він дістанеться до Клавдії. І чи дістанеться взагалі. Але хіба в мене... в нас... був інший вибір. «Стуксе, Айо, послухайте мене і передайте решті». Нам треба дочекатися другого раунду, але перш ніж він почнеться, ми звідси втечемо. Очі в загорілись. Як? Я ще над цим працюю, а тепер дайте мені спокій. Я хотів подумати, а ще хотів погладити оте пасенце хутра яке прислала Клаудія, а також собаку, якій воно належало. Хоча просто від знання, що радар у безпеці, я відчув, що з плечей звалився тягар, про який я навіть не здогадувався. «Не розумію, чому цей червоний жук прийшов до тебе?» – сказав я. «Це тому, що ти принц?» – я похитав головою. Знаєш історію про мишку, яка витягла колючку з лапи лева?» «Ні». «Як-небудь розповім, коли ми звідси виберемось». 3. Якщо ви раптом помітили, що частинки 2 не було, не хвилюйтесь, я теж помітив. Але редактори книжки не помітили. Наступного дня не було тренувань, не було і бенкету. Зате був сніданок, і оскільки Персі був сам, я мав можливість передати йому записку на другій половині папірця, який він мені дав. Там було всього п'ять слів. Як вийти з кімнати суддів? Він не читав, просто запхав її кудись під мішкувату, схожу на блузку сорочку, і далі покотив коридором свій возик. Пішла чутка. У принца Чарлі є план втечі. Я сподівався, що коли нічні солдати вискочать на нас із перевіркою, навряд чи вдень, але так отраплялось. То не відчують нової енергії і нашорошеності полонених гладіаторів. Мені здавалось, що цього не станеться. Більшість з тих солдатів тупі, на мій погляд. Однак Арон не тупий. Верховний Володар теж. Так чи інакше, жереб кинуто. Звісно, за умови, що Джиміні Крікет принесе мою записку Клаудії. Джиммі Крікет. Диснеївська версія блакучого цвіркуна «Щирого друга Пінокіо» в анімаційному фільмі «Пінокіо» 1940 року. Коли почнеться другий раунд, останні спадкоємці Галієнів разом із загоном сірих людей можуть з'явитися біля воріту держимого привидами міста. Якщо нам вдасться вибратися звідси і приєднатися до них, то в нас може з'явитися шанс на свободу. бо навіть на повалення істоти, яка захопила владу і прокляла цю колись благословенну країну Емпіс. Я вирішив, що стоятиму за свободу. Я не хотів помирати в сирій камері або на кривавому бойовищі задля розваги Елдена та його дуполизів. І не хотів також, щоб помер ще хтось із моїх друзів-в'язнів. Нас залишилось тільки п'ятнадцятеро. Галі не стало в ніч бенкету, поки бенкет ще тривав, наскільки я зрозумів. Наступного дня після сніданку двоє сірих винесло його під наглядом нічного солдата, якого звали Леміл чи Ламел, чи навіть Лемюель. Мені було байдуже. Я хотів його вбити. Хотів повбивати їх усіх. «Якщо є спосіб покінчити з цими нічними солдатами, краще знайти його швидше, принце», – сказав Амміт, коли забрали Галлі. «Не знаю, як вбивця польоту, але ота от сучка, що отирається біля нього, Петра, не схоче довго чекати наступної бійні. Вона просто кайфує від цього». «Кайфує від цього? Не зовсім те, що сказав Амміт, але він не помилився». На вечерю наступного дня після бенкету дали шматки напівсирої свинини. Від самого погляду на свій шматок шлунок у мене перевернувся, і я мало не викинув свою вечерю у помийну дірку. Добре, що цього не зробив, бо в ньому була ще одна записка від Персі, написана тим самим почерком освіченої людини. «Відсуньте високу шафу. Двері можуть бути замкнені. знижте це. Завжди до ваших послуг, Персіваль». Не густо, але це все, чим я міг задовольнитися. Та й те матиме сенс лише в тому разі, якщо ми спочатку дістанемось у кімнату суддів. Ми могли б якось упоратися із гнучкими палицями, однак спершу треба зробити щось із високою напругою, яка оточує наших загарбників. Але припустімо, ми це зробили. Як убити їх, якщо вони вже мертві? Чотири. Наступного дня я зі страхом чекав сніданку, бо знав, коли Персі принесе ковбаски, це означатиме другий раунд. А я ще не придумав, що робити з блакитними парубками. Але принесли великі оладки, залиті якимсь ягідним сиропом. Я піймав свій з'їв, а потім, скориставшись кухлами з дірочкою в дні, змив сироп з рук. Айота дивився на мене крізь грати своєї камери та облизував пальці, чекаючи, поки піде персія. Коли той пішов, Айота сказав, «У нас є ще день, щоб поранені підлікувалися, але якщо це буде не завтра, то точно післязавтра. Не більше трьох днів». Він мав рацію, і всі залежали від мене. Це абсурд, що вони довірились старшокласнику, але їм був потрібен заклинатель дощу, і обрали мене. Раптом я згадав, як тренер Гаркнес сказав. «Швидко впав і зробив мені 20 джимів, ти – тринькалу простору!» Наскільки кращої ідеї в мене не було і почувався я тринкалом простору, то й заходився відтискатись. Руки широко розставити, повільно вниз, торкаючись під боріддям кам'яної підлоги, і повільно вгору. «Навіщо ти це робиш?» – запитав стук, спершись на грати і спостерігаючи за мною. «Це заспокоює». Подолавши початкову скутість, а також очікувальний протест тіла у відповідь на прохання виконати реальну роботу. Ви справді це відчуєте. Рухаючись угору і вниз, я все думав про той сон. Лія тримає фіолетовий фен моєї матері. Віра в те, що відповідь на мою проблему, нашу проблему, міститься в сні – це щось чародійське. Але ж я прийшов у чарівне місце. То чому б ні? Ось невеличка примітка. Ну, не зовсім примітка. Просто чекайте, я зараз поясню. Влітку перед сьомим класом я прочитав книжку Дракула. Прочитав ще й через настійливе наполягання Дженні Шустер, незадовго до того, як вона з родиною переїхала до Айови. Взагалі-то я збирався прочитати Франкенштейна, у мене була бібліотечна книжка. Але вона сказала, що це нудятина, купа жахливої писанини з недолугою філософією. А от Дракула, сказала вона, в сто разів краща. Найкраща вампірська історія в світі. Не знаю, чи мала вона рацію щодо цього. Навряд чи можна серйозно ставитись до літературних суджень 12-річної дівчинки, хоч вона і знається на жахастиках. Але Драк був чудовий. І ось згодом, коли у ті всі кровопускання, кровосмоктання, кілки устромлені в серця, роти мерців напхані часником, нарешті вивітрились у мене з голови, я згадав одну штуку, яку Ван Гельсінг сказав про сміх, який він назвав «Король сміх». Ван Гельсінг – персонаж роману Дракула Брема Стокера, голландець із широким спектром інтересів, доктор, філософ, метафізик, фахівець із окультизму, найбільш відомий як мисливець науперів та супротивник Дракули. Так от, він сказав, що король сміх ніколи не стукає у двері, а вривається в них. І ви погодите зі мною, якщо пригадаєте, як побачивши щось смішне, не могли стримати сміху. І не тільки в той момент, а щоразу згадуючи. Мені здається, це повною мірою стосується і справжнього прозріння. Не існує сполучної ланки, на яку би ви вказали пальцем. О, точно, я подумав про оце, і воно привело мене сюди. Прозріння не стукає і не питає, чи можна вийти. Я зробив 20 відтискань, потім 30, і саме тоді, коли вже хотів плюнути на все це, сяйнула блискавка. Попередньої миті нічого не було, а наступної, ось вона, ідея, блиснула на всю потугу. Я підвівся і підійшов до град. Я знаю, що нам робити. Не впевнений, що це спрацює, але іншого не випадає. — Розкажи, — попросив Айота. І я розповів йому про мамин Фен, чого він взагалі не зрозумів. Там, звідки він родом, жінки слушать волосся на сонці. Однак усе інше він схопив чудово, як і Стукс, котрий все чув із сусідньої камери. — Передайте всім, — сказав я. — Ви обидва. Стукс приклав долоню до чола і вклонився. Від тих поклонів мене досі аж у дрожки але якщо це допомагає їм згуртуватися, то я вже ладен був потерпіти, доки знову не стану звичайним підлітком. Але насправді я не думав, що стану, навіть якщо все це переживу. Деякі зміни відбуваються назавжди. 5. Наступного ранку були ковбаски. Персі завжди мовчки нас обслуговував, але того дня йому було що сказати. Він був лаконічний. Їж! Що я зрозумів як їж, їж. Усі отримали по три ланки ковбасок. Мені дали чотири. І не тому, що я принц глибокою Малейн. У кожну був запханий дерев'яний сірник із сируватою голівкою. Два я сховав в одну брудну шкарпетку, два в другу. Приблизно уявляв, для чого вони, і сподівався, що не помиляюся. Шість. Знову потяглось марудне чекання. Нарешті двері відчинились. З'явився Аарон разом з Лемієвом, чи як там його звали, і ще двома іншими. «Виходимо, дитятка!» – загукав Аарон, випроставши руки, щоб відчинити двері. «Гарний день для вісьмох, для решти поганий. Бігам, бігам!» Ми повиходили. Сьогодні не було хачі з плачем і скаргами на хворобу. Через Стукса, хоча обличчя бідолашного старого Стуксі вже не буде таким, як раніше. Айота дивився на мене з напівусмішкою. Одна повіка в нього сіпнулась, що явно означало підморгування. Це надало мені трохи хоробрості. А також те, що я знав. Незалежно від того, чи зможемо ми втекти, Елден, вбивця польоту, Петра та банда дуполизів отримають дулю з маком, а не чесний двобій. Коли я минав Аарона, він затримав мене, торкнувшись кінцем гнучкої палиці пошматованих решток моєї сорочки. Напівпрозоре людське обличчя поверх черепа посміхалось. «Ти думаєш весь такий особливий, геш? Дзузьки! Інші теж вважають тебе особливим, геш? Раз вони ще побачать!» «Зрадник», – сказав я. «Зрадив усіх, кому присягався». Посмішка зникла з того, що лишилось від його людської подоби. Під машкарою своєю вічною гримасою шкірився голий череп. Він підняв внучку палицю, наміряючись вдарити мене нею по обличчю, розпанахати його від волосся до підборіддя. Я стояв і чекав цього, навіть трохи припідняв лице, підставляючи під удар. Щось невідоме промовляло моїми устами, і слова його були правдиві. Арон опустив палицю. Ні-ні, я тебе не займу Залишу це для того, хто тебе прикінчить Давай, бігом То зараз як обійму тебе, то в штани одразу напудеш Але він би цього не зробив Я це знав А Арон теж Пари для другого раунду були визначені І він би не наважився переплутати розподіли, вдаривши мене так, що я міг знепритомніти або й померти Я пішов за рештою а він цьвохнув мене палицею постигнув, роздерши штани. Спершу наче щось укусило, а потім аж запекло від гострого болю і потекла кров. Я навіть не писнув. Не збирався завдавати такої втіхи цьому дохлому гадові. 7. Нас привели в ту саму кімнату для команд, за двоє дверей від кімнати для суддів, яка могла... Могла бути шляхом на волю. Плакатний щит уже стояв посеред кімнати, як і минулого разу. Тільки цього разу список пар був коротший. Чесний двобій. Другий раунд. Перша група. Окка Галлі, М. Чарлі Джая, Мерф Фрід. Друга група. Бендо Булт, Кемміт Стукс, Еріс Квіллі, Дабл Мезель. Третя група. Амміт Айота. Отже, цього разу круті хлопці розподілені для заключного поєдинку. Я подумав, що він також був би непоганим. Та незалежно від того, що станеться за наступні кілька хвилин, цей двобій не відбудеться. Верховний володар чекав нас, як і перед першим раундом, вбраний у свою химерну уніформу. Як на мене, в ній він скидався на диктатора якоїсь убогою центральноамериканської країни, вирядженого з нагоди державного свята. «Ось ми знову тут зібрались», – проказав він. «Дехто з вас трохи пошарпані, але безперечно готові рвуться в бій. Що скажете?» «Так, верховний володарю», – сказав я. «Так, верховний володарю», – вторували всі інші. Він глянув на моє закривавлене стегно. Схоже, ти вже злегка поранений, принця Чарлі. Я промовчав. Він обвів поглядом усіх присутніх. Ви ж так його називаєте? Принц Чарлі? Ні, верховний володарю, заперечив Амміт. Він просто мале паскуденя, яке любить задирати носа. Келліну це сподобалося. Його людські губи злегка посміхнулись, а за них усе проглядав той вічний вишкір. Він знову звернувся до мене. «Кажуть, справжній принц може літати в небі і змінювати форму. Ти вмієш літати?» «Ні, верховний володарю», – сказав я. «А змінювати свою форму?» «Ні». Він підняв свою гнучку палицю – то, й довше, ніж у його підлеглих. Ні. Що? Ні, Верховний Володарю. От ж бо, даю вам дитятка трохи часу причепуритись, сказав Келлін. Ви вже, будь ласка, вмийтеся гарненько, а тим часом обдумайте сьогоднішній бойовий розпорядок. Намочіть собі волосся і зачешіть назад. Вони хочуть побачити ваші обличчя. Сподіваюсь, ви влаштуєте гарне шоу для його величності, як це зробили в першому раунді. Зрозуміло? Так, верховний володарю, відповіли ми хором, до стоту як слухняні першокласники. Він глипнув, воно глипнуло на нас бездонними баньками, ніби щось запідозривши. Потім вийшов. Супровід за ним. «Тільки подивіться!» Злісно зрадів ока. «Я проти мертвого! Я б точно його переміг!» «Сьогодні всі переможемо, або ніхто!» – сказав я. Подивився на полицю, де рядком було виставлено 16 відер для миття. Так, навіть поставили одне для Галі. «Це точно, чорт, забирай!» «Прогорчавай!» «Джая та Еріс. З обох боків дверей. Оті два відра мають бути заповнені до самого верху, якщо цього ще не зроблено. Всі інші візьміть відра, але пригніться. станьте рачки. «Навіщо?» Я пригадав старий шкільний анекдот. Адам і Єва збираються вперше зайнятися сексом. «Відійди, Люба, – каже Адам. – Я не знаю, наскільки великою може стати ця штука. Бо я не знаю, що може статися. А ще тому, – подумав я. Що не можна користуватися феном, коли купаєшся, так казала мама. Але вголос я мовив. Ну, гаразд, ми помиємо, але не себе. Це має спрацювати. Звучало добре, але впевненості в мене не було. Я був упевнений лише в тому, що коли це станеться, то станеться швидко. 8. Чую кроки. Прошепотіла Еріс. «Вони йдуть!» «Почекайте, доки зайдуть», – сказав я. «Вони вас не побачать, бо дивитимуться просто перед собою». Я сподівався на це. Обидві жінки підняли відра до рівня грудей. Решта стали рачки. Кожне тримало на повне відро. Амід зайотою прикривали мене з боків. Двері відчинились. Це були ті самі двоє нічних солдатів, які кілька днів тому супроводжували першу групу на перший раунд. Я сподівався побачити Келліна чи Арона, але не здивувався. Та парочка мала бути на полі, керувати урочистостями. Нічні солдати аж зупинились, побачивши, що ми поставали навкарачки на підлозі. Один запитав. «Що це ви?» Я гаркнув. «Давай!» Джая та Еріс облили їх. Кажу ж, я не знав, що може статись, але навіть уявити не міг того, що сталося насправді. Вони вибухнули. Два яскраві спалахи на мить осліпили мене. Я почув, як щось, ні, чимало чогось, просвистіло над головою і опік, схожий на укус бджоли, дзьобнув у плече. Я почув пронизливий вереск, бойовий клич чи то Джаї, чи то Еріс. Голова в мене була опущена, тож я не бачив чий саме а потім навколо пролунало кілька скриків болю. «Встали!» – крикнув я. Оту мить я ще не збагнув, що відбулося, але нам треба було мерщій вибиратись, і це я чудово розумів. Самі вибухи нічних солдатів не були гучні, вони радше нагадували глухий стук, з яким важкі меблі падають на килим, але жіночий бойовий вереск був аж надто гучний. Додаємо, що тріски чрапнелі. Коли я підвівся на ноги, то побачив, що злоба Айоти над лівим оком щось терчить. Біля носа стікала цівочка крові. То був уламок кістки. Ще один стирчав у мене в руці. Я висмикнув його і викинув. Ще кілька людей отримали поранення, але нікого не зачепило серйозно. Ніхто не був виведений з ладу, крім Фріда, який до того був недієздатним. Його підтримував Мерф, який мав бути його суперником у першій групі. Айота витяг з лоба уламок кістки і ошелешено роззирнувся. Усе було всіяно друзками кісток. Здавалося, тут розтрощили купу посуду. Від нічних солдатів залишилася тільки уніформа, пошматована так, ніби їх у притул розстріляли з дробовиків. Чиясь рука обвилась навколо моєї шиї, і Амміт, неушкоджений, ухопив мене у ведмежі обійми. «Якби ти не сказав нам присісти, нас би посікло на шматки». І він чмокнув мене в щоку. «Звідки ти знав?» «Та я й не знав. Я думав тільки про те, що нам усім треба присісти і приготуватись до атаки, як у футболі на лінії нападу». «Все, виходимо. Відра беріть із собою. А та Аміте, ви попереду. Ідемо до кімнати для суддів через двоє дверей далі. Якщо з'являться нічні солдати, облите їх і зразу падайте на підлогу. Всі падайте на підлогу, але постарайтесь не перекинути відер». Тепер ми знаємо, як це відбувається. Коли ми вийшли несучи відра, Еріс ногою відштовхнула вбік одну з уніформ, а потім плюнула на неї. Я на мить озирнувся. Кімната для команд, де ми чекали своєї черги на баталію, тепер нагадувала кладовище. Чудово. Дев'ять. Амміти Йота йшли попереду. Еріс ухопила відро покійного Галлі замість свого. Джая, відро якою спорожніло, взяла зайве. Саме тоді, коли ми дійшли до дверей кімнати для суддів, з яскраво освітленого поля в коридор заскочили ще двоє нічних солдатів. «Ой!» – вигукнув один. Я абсолютно впевнений, що то було «ой». «Чого це ви виволили з купою? Зараз черга лише першої групи». Амід Зайотою зупинились. Ми всі зупинились. Аммід запитав, чудово зображаючи розгубленість. «А хіба цього разу ми не мали вийти всі разом, щоби привітати його величність?» Вони підійшли ближче. «Тільки перша група, ви тупаки», – сказав один. «Усі інші, повертайтеся!» Аммід за Йотою перезирнулись, а й кивнув. Вони одночасно, немов за командою, ступили вперед, линули з відер і попадали. Всі інші вже були на підлозі і цього разу не просто присіли, а лежали до лілиць. Першого разу нам неймовірно пощастило, а тепер могло й не пощастити. Ці двоє також вибухнули. Крім спалах і вигупання, я почув щось схоже на потріскування електрики, наче від маленького трансформатора перед тим, як його підсмажить надмірне силове навантаження, і вловив запах озону. Над нами пролетіли хмари кістоки, заторох котіли, відбиваючись від стіни, підстрибуючи по підлозі. Амміт підвівся і повернувся до мене, вишкіравши всі зуби в посмішці. Не просто лютій. Диявольський. «Біжімо всі туди, Чарлі! У нас іще десяток відер! Бабахнемо стільки тих падлюк, скільки зможемо!» «Ні в якому разі. Кількох ми знищимо, а потім нас переріжуть. Ми тікаємо, а не рвимося в бій». Амміт кров ударила в голову. Людь засліпила його. Я й не сподівався, що він мене послухає, але Айв вхопив його за шию і струсонув. «Хто принц, ідіоте? Ти чи він?» «Він». «Правильно, і ми робимо те, що він каже». «Ходімо», – сказав я. «Бендо, Булт, відра повні?» «Половина», – сказав Булт. «Мені шкода, але я трохи розлив мій принц». «Їдіть попереду нас обличчям до виходу. Дабл, ти і Кемміт також. Якщо з'являться ще...» «Ми їм влаштуємо купіль просто на місці». Обіцяв Кемміт. Я повів решту, розмахуючи власним відром. Я теж розлив трохи води, холоші в мене були мокрі, але відро ще було повне на три чверті. Двері в кімнату суддів були замкнені. «Амміте, Айо, подивіться, що можете зробити!» Вони разом ударили в двері. Ті розчахнулись. Усередині панував півморок, і залишкове зображення вибухів, яке досі стояло перед очима, застувало мені зір. «Хтось щось бачить?» – крикнув я. «Там висока шафа! Хтось щось...» Тут крикнув хтось із нашого ар'єргарду. Замить блиснув в яскравий спалах. При його світлі я побачив шафу біля дальньої стіни в оточенні кількох стільців. Хтось завив от болю і знову блиснуло сліпуче сяйво. Увійшли Бендо, Дабл і Кеммі, то якого обличчя і рука були залиті кров'ю. З обох ран білими голками стирчали уламки кісток. «Ще двох поклали!» – видихнув Бендо. Але другий убив булта, перш ніж я його дістав. Схопив обійми, а то я ж затрусився. Отже, ми втратили одного. Але якщо Бендо не помилився, нічні солдати втратили шістьох. Непоганий рахунок, але залишалося ще багато їх. Аю, допоможи відсунути цю шафу. Ай підійшов до шафи, схожої на валізький комод моєї бабусі. Вперся в неї плечеми, що сили штовхнув. Вона посунулась футів на чотири, захиталась і з гуркотом упала. За нею були двері, як і обіцяла записка Персі. Звідкись почулися крики, дзискучі крики, ще віддалені, але тривожні. Я не знав, чи здогадався Верховний Володар про те, що його бранці намагаються втекти, але він і його команда нічних солдатів певно зрозуміли, що щось сталося. Стукс підняв защіпку і відчинив двері. Це мене здивувало, але й дало надію. «Двері можуть бути замкнені», – було написано в посланній Персі. «Невзначені будуть замкнені спочатку, а їх можна замкнути потім». Я сподівався, що правильно зрозумів те, що він мав на увазі. «Заходьте», – сказав я. «Всі разом». Вони скупчилися всередині. Мерф досі підтримував Фріда. Тепер в очах мені трохи прояснило, і на дерев'яному стільці я побачив ліхтар схожий на торпеду. Подумки я благословив Персі, Персіваля тисячу разів. Якщо вони дізнаються, що це він нам допоміг, йому буде непереливки, якщо втеча не вдасться. А може, якщо й вдасться. Айота позадкував. Тем капець темно, Черлі, я... він побачив ліхтар. «О, якбито в нас було чим його засвітити!» Я поставив відро, запхав руку в шкарпетку і витяг сірник. Айз зачудовано подивився на нього, потім на мене. «Ти справді принц!» Я вручив йому сірник. «Можливо, але я не знаю, як працює ця штука. Займись нею». Поки він намагався засвітити ліхтар, його скляний резервуар був наповнений чи то газом, чи чимось подібним. Ми почули, що з боку поля до нас хтось біжить. «Ой-ой! Що там відбувається?» Я впізнав цей голос, комашино дзиску або ні. «Чому двері відчинені?» Айота глянув на мене і підняв руки. В одній засвічений ліхтар друга порожня. Без відра. «Зайди туди», – сказав я. «Зачини двері. Я думаю, вони замикаються з того боку». «Я не хочу залишати тебе!» «Іди!» Він пішов. У дверях з'явився Арон. Його яскрава блакитна аура пульсувала так, що боляче було дивитися. А тут стояв я з відром у руці. Він зупинився, заскочений зненацька побаченим. Підійшов би ти ближче, подумав я. Потім ступнув уперед і вихлюпнув на нього відро води. Подальша картина немов зависла у просторі, нагадуючи уповільнену зйомку. Великий безформний кристал. Череп під шкірою Аарона продовжував шкіритись, але на рештках його людської подоби я побачив потрясіння і здивування. А ще встиг згадати пронизливий вереск лихої відьми з заходу. Я тану, я тану. Він впустив свою трикляту гночку палицю і підняв руку, ніби хотів зупинити те, що насувалось. Я кинувся на підлогу якраз перед тим, як блискавичний вибух зашпурив арона в місце, що, як я сподівався, було пекельним посмерттям. Кістки пролетіли наді мною, але не всі мене проминули. Цього разу це був не бджолинний укус в руку, а смуги болю вздовж голови і лівого плеча. Я підхопився, заточився і повернувся до дверей. Чув, що сюди біжать інші. Хотів набрати ще води, і в дальньому кінці кімнати виднілась раковина, але часу вже не було. Я підняв защіпку і штовхнув, думаючи, що двері замкнені. Ба ні. Я ввійшов, зачинив їх і вхопив ліхтар за дерев'яну ручку. Опустивши його, я побачив два засови, на вигляд міцні. Я дуже сподівався, що і насправді вони такі. Ледве я встиг зачинити двері на другий засув, як побачив, що внутрішня защіпка піднялася, і двері заторохкотіли в рамі. Я відступив. Двері були дерев'яні, не металеві, але все одно не хотів ризикувати наразитися на удар струмом. «Відчиніть, відчиніть імене Мелдена вбивці польоту!» «Поцілуй мене в дупу імене Мелдена вбивці польоту!» – сказав хтось позаду мене. Я обернувся. У тьмяному світлі ліхтаря побачив усіх тринадцятьох. Ми були в квадратному коридорі, облицьованому білою плиткою. Це наштовхнуло мене на думку про підземний тунель. На стінах на рівні голови стирчали незапалені газові світильники. Тяглися далі і губилися в темряві. Всі мої друзі в'язні, колишні в'язні, принаймні на той момент, дивилися на мене круглими очима, і крім мамі та й Айоти, всі мали переляканий вигляд. Вони чекали, боже мій, що принц Чарлі їх поведе. У двері загрюкали, крізь щілини по боках і знизу пробивалося яскраво блакитне світло. Повести було неважко, принаймні зараз, бо перед нами лежав лише один шлях. Я проштовхнувся крізь них, тримаючи ліхтари і почуваючись безглуздо, бо ніби корчив із себе статую свободи з її смолоскипом. Раптом мені щось стукнуло в голову, фраза з якогось воєнного фільму, який я бачив на ТСМ. Вона злетіла з вуст, перш ніж я подумав, що хочу її промовити. Думаю, в мене була істерика або нестримне піднесення. Вперед, сучі діти! Ви хочете жити вічно? Сталінград! Собаки! Ви хочете жити вічно? Західно-німецький фільм 1959 року, знятий Френком Візбером за одноіменним романом Фріца Веса. Фільм розповідає про Сталінградську битву. Назву взяту зі слів Фрідріха Великого, які він вигукнув, коли побачив, як його солдати тікають у битві при Коліні в 1757 році. «Ви, прокляті негідники, хочете жити вічно?» Ці слова також приписують американському сержанту-майору морської піхоти Деніуелу Дейлі. Він звернувся з ними до солдатів своєї роти перед битвою з німецькими військами при Белловуд, Франція, під час Першої світової війни. Це була перша велика битва американської армії в Першій світовій війні, яка стала ключовим елементом в історії Корпусу морської піхоти США. Амід засміявся і так сильно плеснув мене по спині, що я мало не впустив ліхтар, і тоді ми би опинились у тому, що в старих жахастиках полюбляли називати «жива пітьма». Я рушив уперед. Усі пішли за мною. Рюкіт у двері приглух, а потім і зовсім стих. На нічних солдатів Келліна також чекала важуча робота – виламати двері, бо вони відчинялись назовні, а всередині їхніх хаур насправді було малувато начинки, як ми тепер знали. Благослови Боже Персіваля, у чиїй записці не було остраху, як я спершу був подумав. Вона була спонуканням до дії. Двері можна замкнути, так і читалось за собою». «Хто хоче жити вічно?» Гаркнув Айота, і його рик повернувся до нас приглушеною луною, відбившись від плитки. «Я!» – озвалася Джая. «І ви не повірите, ми засміялись. Усі». «Що ж, колись настане день, коли і ми сміятимемося без цього гіркого присмаку». Я дякую нашим силам оборони за всі ці 10 років. Не забудьте їм задонатити будь-яким зручним для вас способом. Панове, у вас зараз на каналі майже 8 тисяч, і бувають дні, коли ніхто не підписується. І це прикро. Ну, але то таке, адже бувають дні, коли ніхто не пише коментарі, а оце вже сумно. Не сумуйте хоч ви, друзі. Незабаром почуємося знову. І я знову скажу. Сонечко, все буде Україна.